que, Per desgràcia, encara hi ha casos que sí, però una gran majoria de de pacientss doncs, han conviure amb aquesta malaltia com si fos una malaltia crònica uh -huh. amb qualitat de vida i també hi ha gent que sobreviu i que es cura per tant doncs sí que és veritat que la gent jove cada vegada aquest tabú doncs va desapareixent, però tot i això doncs bé bueno, s'ha d'impulsar, s'ha de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 que treu la persona pel fet d'haver viscut aquesta malaltia. Mm -hmm. Respecte a aquestes uh, converses, aquestes entrevistes que ens comentaves, aquestes històries no? de, de, de vida mm -hmm. de, de, relacionades amb el càncer, això es podrà veure en algun lloc? O després ho, ho, ho, ho sí, públic?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 importància o que uns siguin més protagonistes que d'altres al contrari penso que, que, que tots anem allà mateix amb el mateix objectiu per mm. tant doncs, tot és ajuda amb les persones malaltes i les seves famílies al final com, com deies tot doncs, eh...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 Eh, això és és així sí, sí. Mm -hmm. no ho sé ho deia, doncs, en aquest sentit no sé si de tana, no sé si plantegeu o us heu mai de fer alguna acció conjunta eh? de, doncs, per, per, mm. per mostrar aquest, aquesta, sí. a, a, a, a aquest objectiu comú eh? mm. clar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 als de càncer, doncs us ho anirem doncs, trucant de tant en tant perquè ens les recordeu. Montse Forsella. Salvatxua, psicòloga de, de prevenció de l'Associació Espanyola contra el càncer a Catalunya. Moltes gràcies. A vosaltres, dir bon dia.